بسم الله الرحمن الرحيم باب ده په بیان ده نه کیده قضاء لا هو حلق بعض الراس د سخرول د باجی دي سر دي دور اباذ ن د بادي و اباحه حلقي او باب ده په بيان ده مباحوالي د خرو دخرول د سر کې کلي ټولو تجذب كرا دي رزق كلي ويلو للرجله الخسير بارده دون الم اخذ بص النخرجه سر کداكي سړوک خځې ورته یې غیرو او هغه سره پرایې لوګیرو غیرو او څنګه څنګه چې د زنانو حایث په کوم سوق او یو خدای د سړوک حایث بغیر واره وي مدا چې اول په پنجاب کې د نیوی سيور هموونه کارو الله دې مقبول وکړو وګورو یو ماشوم راووتو اے دې ځکه یو په شفق وي خپل ترتیب یې راجیدل دي دا چې او نور ساری ولا کړل دي په داوري دا چیر په کوم باندې کې لکه پر موږ ته غوړې هي غوړې ده چې یو تخته او څه راغلی دی نبی نو رسول الله دا باب ال نهي عن هو حلق باذ الراس دون باذ واي بدلګیا سره و بدلګیا او دا غوړې او نه تاسو شریخ شې نه رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم یواشوف لنا قد حلق بعض الشارراتی بعده اخذ طریق ریلیشول کوسنده دلې لګانې اے مګومان لدې دغه تاكيد دی چې انا باره کوي خو دې مغرکه چې باره څه کوي ورته رکا بعضه په نه همндагы لکه نبی عبدلام دین امر وکړ او وویل احرقوه كله او تروکو كله یو کلو حریه توچد نغبري دې صرحادم صرحادم صرحادم صرحادم صرحادم و تاوجو بطاوجو عبدالله الله تعالى عنه شرح اغا جادئن شرح جد صعبو اجتو بس او جتو کرنگتا خیاجو صادر اجتو و نمیتا و نمو اجتو دیر تکلیف او تراسو لئم نبی علی علیہ السلام را نل دی کارہ نبی دی پخرا دے دا ان دی لید جعفر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ام هل آل علی جعفر تاخیر کو تخاردان جعفر نے صلی اللہ علیہ وسلم ثم قتام نبی دی, دی پخرا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تبکو ولا خيب ادم زمار اور بانے گوڑے دنن نفس چیدن آگاونا جا رئی نو عالم کدرینا دی پس مرازی نو شي لیشی نوکتہ نوویلا کتاب کی ملی دل لگاوڑا جریف پیدا پو با درینا دی پس محمد رسول الله را لے در قور والا چیل تغم شایو وی لا تنقو والا اخی بادل یومی ثم قال ادعوا لي بني ابي مال جماعه دا فرورداد عامن را وريداري عمران را وريده عبد الله بن بشي فجي ابنا اوه اوه ز خطا کوم دا روایت د چا نه دي نو جعفر څخه کيڅو جعفر څخه غضب لا ګرځا دا لگا صحوابا صحوابا وجافر الذی یضحی ويمسی یسیر الملائکۃ حول امین و حمدت سید الشهداء امین یادت شهرو نو شهرو دیادت نو یادت شون یوزن واوی سے بعدی کہ خطاب راولے گو یزستان اورای با یزکہ سے پتہ شهرو نو شروع کرو شهرو نو او ولے شهر سنگو دا حل، دا ماوین نو علی تیر شیرون شورو کرو چا دے شورو کرو او معاویت تیر کلا خط قرسیدو اگاو زلدو اوشلو او ویشدو ویشسو دیونی ہی گرن وی ماشا اللہ محمد النبی و او و تحری و حمدت و سید و wayabaro ni ladi yu i wayti yatu yuu mahal malaay ka tib numi wabito muhamma din sa kaniiwa ir أَحْمَدًا matubonalahmohaabi مِنْهَا mi مِنْكُمْ mi wasib ta ahmada na ya min ha paman min kum lagu samun kasami aw محمد نیم نه دي او غ محمد چی پیغمبر دی هغه زمار ور دی د ترو که خرم او زماتخررم دی غ محمد صحح د شوهده عمی او حمد د شوهده او سرده هغه زما ترستانانه دی سو ووجفر ودي ی و چې او جافر چې سماو ما یصرو مععلملهاقاتبودي چې د پرو سره په جنت کی الدي او زما د تر دی سولو سوچ یاي <سؤال> <بصدقى سؤال> وب په محممد سني و د محمد زور زما آرام زای او زما په غ مشوبورو لحمهها دني ولاني زما غقع داغې د وخي زماوینا دغ د لی سر صرفول بیا وی واسه بتا احمد او بنایه منها اغه د وخل نسيبه محمد چې حسن حسين دي اغه ما ده د فاطمه له تعدادي فمن منکم لهو سهمن کا سهمی زمغو دي چې پتاسه کې د چارا یا ورته وری اخر کې وی اخر کې وی وې سبق توکم ال الاسلام ترن صغيرا ما بنا اوان عانه حلم و عزت تاسو ټول کې اسلام ترانه شی ما وړي کې ما پوری وړي کې ایمان دا ور او زلال ګلوکم نو مرسته درته کوم خلي وای اسلام ور دي ولګي دې کومه لګي د جعفر شه عبد الله کې وی وې اجتماع نار شه کې او جعفر شه نو را له نوی استم زم ما پرور ما جا ری نو بیمنګ راو سری شو عبد الله چه وای فجیع بنا کان ان افر تب وایک من د برغای بچی واړو واړو سبحان الله من د برغای سو زکار چې دې خفاو لارې مروغن وال وال او جړلو فقال نبی رسل انه اذولی الحلا دي ایمان او د بچو بخيال ساتي اشیر دی یاد دی مالب کی دیر مزلغه اور اگے نہ نہ اس نے اس معاملے دی یادغه نظم دی از کوپری شیخ صاحب جنازی لبرازی کا نا دا چا کی دات کینو باندې پاپونی د قبر جوړ ګونه اور غلی کنه ورایلی کنه دات پرې لیدل دتې کو کی ویری دی یوزکی چا ته یاد را کالای دا چاته یادې وي که نه یاد د نه دی زه خدای شهید شي به پات ېمال شومان زمه دغه خپلی خکلی بهبر سر مان زمه واب د الله ووره چې تهسیال با تاې که نه دکه خدای جينادي ل به راې که نه سح و که که دغهسی نه نو بس جوړ ش که کله کجو څه کړه دا څه دی هغه ته جواب ور چې پرواه و نه کوي څه نه کوي هغه جواب ور لري قیمتي ور دا څه نه دا خبرې فریدا د دینغو په ور مکا وا دا خبرې فریدا د دینغو په د دینغو په ور مکا دا پوښتنه اوکړه دا پوښتنه اوکړه چې به ما غریب غټې کانا تا بغټم ته ته د پیماټ د بغیر ته وګرځې دا حکومت دا پوښتنه اوکړه چې به ما غریب غټې کانا دا ادعو لیل حلل به حلاکر راوړلي چې حلاقاله فامرहू نبی صلی الله و سلم وکمکو فحالقوا رؤوسا نظم تر نه څکرو دانه یې نپره غوډلې او خستورې کړې نبی علیہ السلام <سؤال> ما نه کړل چې خلاص صرفه ها باب په بیان د حراموالی <سؤال> دی یو ځای کولو د یوختو کې پرديوخت د پروخت سره ولوشم او وشم خان لا کول ولوشر وشر په تدید الاصنان دا غغ غغل نبی کول د پیسن دفارا دا غغل د خپل څوار بکی وی نبی کوي وای ها مقطوعه فطوعم اللہوی نرا بری دا مشرکان د دا له لئیلاوہ مگر مڈی و تا اے ایلا ولی وی توجو توجو یا خود دی وجینا چه ملایقو تا دید اللہ او دا ملایقو عبادت کاؤ یا دی وجینا چه دا د معبودانو نمود شدن اگر د خضو لا تا و یا پهېڅ خذوي لکه او دا او یادي ووج نه چې مراد د اناس نه مړ دي خو تعبیي د مرو ل په اناس سره ک دی ولې لکه خدي چې کمزي دي م دا م کمزوری دي لکه نفتهوادرې لکه خدي چې کمزوری دي دا مر کمزوری کمزي دي او بل دغه نته د پنپیر بهدي یادی چې تعبیری په اسو سره ځکه خوو چې د مو سره اغ محبت دی چې کمم محبد د ااسو سره دي خذلهاءال اللهملله انشاءالله و لکا یادر شونکتا یادر شونکتا یادر شونکتا و این یدون الا شیطانا مریدا لانه اللہ وقال لاتحضن من اضعاب ایبالک نصیبا مفروضا فلاؤذلنم ولو منیننم فلیمتکن آذانا الانعام و لآمرنم فلیغیلن خلقا اللہ وائع یو <تصفيق> خزید نبی علیہ السلام فقالتی یا رسول اللہ صلی اللہ و وسلم ان ابنتی اصابت الحفد. زمان دورتا چیدین اغا پمنواری دا تیدلی دید دا دا اغا سج دوری حفظ با او لگی دکنه فتح برک شعر وانو داگی دوریگی دوریگی و اینی زوجتها ها افا اصلو او زمان اغا پنکانو رکره دا ازیلی داگی بیا فخانهی نزاذر نور و سياده قرادم غره فقال لا لا الله الواصله والموصوله تعال حالت په يوزي کوونکي او چادري يوزي کوونکي يي او في الواصله والموصوله هاكي پردي يختذبن پريو جاي کی او چوا توي کی ما پريستو لا गव پردي فتبرق ما را انت فرات فقت والواصله التي تسر شعرها او شعر غيرها بشعر آخر او څنګه لكه اے الٹی تفصل شعرها او تفصل شعرها چې خپل وخت دبل یوسره ده او شعر غیرها یاد دبل وخترا کی دبل وخت سره کی او ده کی موصوله الٹی یوسره شعرها چې دا دی د وختو سره کی یو ده کی مستوصله الٹی تسال مې په دا لیکلا او توګه دا چې د ا یو موصوله دا چې وخت کټ کیدا چې راولا گاوا دا موصوله او بل بلکې دغه مستوسله دی چې ما سره ولا غوا او بل دا واسه لده چې خپل व्यक्ती کا چړی نو دا بل شره وي او جاي کوي نو موصولون دا واسلوم دا یاد بلته یو اختراوستي دی او د بل سره څنګه یاو جاي کوي ولګي دا کې نه لګي واهایت رضی الله تعالی نحلحو یا ډاکون پلاټ ډاکرو پلاټ شي دا نارواجي واه او دوکا ده کرا لیسمنه بلغه چې نه په لیسنه دوکا ده چې وپېرتي دور دورې دی یو ترڅو دې له ولي چا دې اخرې چې څه زبردست څه کوي ورې وښې دي چې بل <سؤال> نه دی لاندې چې اشې لري هغه دې هرګړې دې کړې ده دا خو دې دوکا کړه ما نو بیا خو سكون دې یا 10 صلاة نه راغیا ابغض المباحات دې دا لارته ورې بما د مویې نپهقال د حج؟ حاجبانې وغس واورې د کوم کار دی چاه قصه من شد یو تکړ د عرفې وکارت حارسي دا په لا د چاکوه دا غلامو دو دا د دامرو دغ دا پهلاچوه نوغ طرراله فقاهعا مدينه د مد والو ا اوولماو کوستاسو عالمان سشول نية ص الله وسلم يننه هذه چې تخذيخت دي کړو اے یو ستیل ریکړو یا سره له کذاب سره یو ستل غوړو کنه پردې نو یو ستې ور دي دی نو ځم پکې راवा واستو دغه ولاه ودا چا له ګولې کومې خلک سره له ګولې تاسو اړبان څه شول انما حلاکت بني اسرائيل ايتتقا دي نساء بني اسرائيل کې هلاچي دي دغه څنګه شروع کوي دا یو ستې ور ځم چې تا پرې یو ستل غوړو ته ور دي دی نو هغه دغه ولاه مراه سيو نو او سی په منبر تاسو علمان څه شول ارمان تاسو رد اولیم اللہ رد پکا بے خواب رد بکا برے واضر اللہ کنا رد بکا خکنک رد کوا جنہارو واؤر دستورت و بیان کوا تڑیئی واشمہ و استوشمہ و استوشمہ واشمہ کی داگ لگئی او استوشمہ کی بمالاو لگوا دا د پستون وی وی وی وی در دیارانجو آتی وایا نبی رحمت الله الانبیاء لا رقی پو واشمات ومستوشمات خال لګون کې خزی او کې خال غواڑی ول سات متملسات سات دای دا نظر آږي دا ريږي ريږي په دا نن راځي کوي په نسبی باندې سمعني دا نو سي ووي وې دا د ريګ له ستري شه جوړي ول متفللجات او غاخنو کې کولاواله کون کې له حسن او حسن دا پارا یو خدای راځي کوړه کوړه خو دې هغه درد کې ډاکټر سره چې دوا ووا داد دغه غو ده اورل را وګوري غو ياله غبره دا له حسن نو پینه نابلو نيږي وال حسن المغيرات خلق الله خلق الله بدل ان کی ده الله تعالی خلق لرا فقالت له امراۃ الذاریق يا خذ وتوي تتولى لاله توي الله په دې ویله فقالت وما لي لا اعلم الا رسول الله او سي کتاب الله سچل دې مالہ کی تلاوت بنوي په اچا واري چې الله پیغمبر تلاوت الله کو کتاب الله کی تلاوت ورې دي دغه او څه تفرخ ये कर्म या के बल्ले वे कुरान की इमाफ नुस्खले दिस से पे वे लव कराती ल वजती कहता कुरान नुस्खले नु पे बड़े दावे ले चोमा ताकुमुर रसूल फखूहू वमा नाकुम अनफंतहू इने हितना के ए अब नदर के खाली डागे तू वे जो सुन्नत नुस्खले मदर نوما نه کو مال تو فنتو دت وشم او مستوشم متنمص او تفلج دغه نبی صمنه کرد کنه نوما تا کو رسول بخذو مال او فنتو وی دې مردېته وي دا وی تدبر فی القران او دا محرد ابن مسعود رضی الله تعالی عنه القران هم دا وجه ایمان وحلیفات ابن مسعود یې کوله ترجیح وکړي دا ذکر سن چې د تقریر دیلی د احمد دې کې د ابن مسعود سے مذهب دا دی اهلا کهنا پګداوی او ذکر څنګه تاسو ورایي چې موږ خلک چې دنا هغه احساس کوي دا باندې معنی یو کله په بده شیخ دی ویلی چې اکثر له وګړو ګوري څه ویوي دلیل دی ورې د کومه را راځي زلش چې توايما مې دې چې په نوم ورې دی چې اڅمنه راځي ګوري نو دا لا باندې غانو په یاټو مثالو کې له احساس سره په لټه کې ورته دا نو پیدان سره یاد اوسه ده د غریبۍ ډيري د دی. غریبۍ په کار وړای شي ومګا وړه د دې ما کې تکل کول نه کوي یو ساجي خو دار ته غریبۍ موږ دا بڅي علي عبره د قومه په لفظ د خصوص المولق واه دي سړی څه ښکاله کومه جواب وکړه یا صدیجی اشکالو که دا مالی ما آتاکومون رسولو پا خوضو ماناکومون تاثر سنت و نفت فجام سر دوابان سنگلے گئوی علی عبرت و عموم اللبز داری خوضوص المورد او تلیل زمان, زمان داری چه کده مالی فیکر خاص ہو ولی اندی مسعود رضی اللہ تعالی ہو اگر چیزن دا دا في في دا متفنجاتو کی ہوئی خواشماتو کی مستشماتو کی واصلات و مستفلاتو کی ہوئی خمالوش مجداد آ <وحيه> ما او ماشاءالله اوvndawajad che ابن مسعود رضی الله تعالی و برکتی نبی رسول اللهی رضی تعالی لعمتی ما رضی له ابن ام عامر زدک فر امه دپار ارسخهم چې ابن مسعود ورو مخی او نبی رسول الله صلوات الله علیه اشرف بمتن و, و عدلا برسول الله او نبی رسول الله صلوات الله ابن مسعود کے بارے کې ډېر ترغیبات کی او عدم ضرب نبی رو حدیث چې ابن علی ابن مسعود کملي رسول خالچه خيو توی خالچه بکر رف علی دینو دا محاری کی دی ما محاری تجی اصحل قطبع لگی تا اللہ ورشیج دی ودا خلق ویری دی تا خلق و تقمید او دمار روایت اگر دیم مصود سے بنا دی او دی اگن سے پبارک کی محمد رسول اللہ ورشیج دیم دماغ تنگی اولاد بکتا تنگی اولادا فی نشف خبر آبار مطبع نزیس دیگا نا ما المتفلجة هي التي تبرذ من اسنانها دابدي سوال استعمالي سوال كيق فلغونا ساطع يعني سوال ليت اغا تاجي بي كيري لي تباعد بعضا من بعض مقليلا وتحصلها والوشر بتوشر والنامصه هي التي تاخذ من شعر حاجه غيرها دا علي تاوي چې د بل دی وختونه چې د اغا یو وخت ريځنه وختاخ التي تأمر من يقال بها ذلك متنمصات چې بل حكم کوي زما د ريځنه چې على سبب د ريځنه راي ناره ايکا بعض پهیان د م ل روونو د سپ يختنا مننج د د سپ میله رودهتي والأة او پفررك وغري ما بدني نفس الأمربي عاب چاي او د ل روولون د مروننا شارهه ع او سنووريسی سر زما دا گرفتې دنااسې راحيج د لاکهم جگیره بخره چا د بل د لولو مرت كان من كمان شعر الدخل لحيه عند اول طلوعه شديد الروقي جمال هل جلكرافي جبير الروقي شاء ترى كافي جرولا دا ناروا له خبر اسماعيل جوفاينا فينا جرافي ما شاء الله جماعه يدغي تقوم ولا قولد ذا ذالحيكا خبره وكثرت لذيه عند منتشده جيرو وين ما يرد الله عنده قدرتي ولا نسيت تشوف ملكه كابلدان شتدي اللوقي تكرل ميكو يو شريت ثانيه كفي ما تشي شريت جيرو وين ويدتي ميكرواتك ها هو غورو سو قال سبحان اللہ پڑھیے بھائی نمادا کید کی شکا بڑا سنسے کید سرجند عالم مشابات دی اعلی دوڑا او دیتو ولګیرو یتوی سودا بغیر کنے یتابو احتیاق دار کید بغیر کی او داس کو کومری شی دی استعمال نشو کوي تا کنی لری ک دی جناز کی کم دی اډو کی پدا کید نه یدا د دنده خوابه سم باندې ولشکري لوي ديږي په کار ازي ديږي باندې چې کړې څ باندې هغه دغه هغه باندې آکه دا داړو دا به البته دې کنوسي خپل نظر کني کنوسي باندې د دې حکمت لا تنته بصيغه احتمال له في نور المسلم يوم القيامه فرائه ترضي الله تعالى لا حديث هو اتيا ثاقي حديث نمبر 129 کی سے روایت ہے اج کی حدیث آیا سبحان الله والحمد لله ولا معبود سوانا الا انت اللهم اني اعوذ بك من